Aldaketaren aldekoa garen indarrak bildu eta baskoentzaren legea bertan bera usteko garaia da. Aldatzeko garaia da. Hizkuntza politika berri bat onartzeko garaia. Gaur 25 urte ginen ditu Nafar jendartearen hizkuntza eskubideen bazterketari bide ematen dion baskoentzaren legeak. Egungo egoeraren aurrean urgentzia askoa da inflazio puntua gauzatu eta hizkuntza politika berria indarrean jartzea.